А втім легка ткани нарвалася, непритомна жертва, що висіла над прірвою, ось-ось мала зірватися вниз. Багато довелось докласти обом жінкам зусиль, поки їм пощастило схопити Сару за ноги і витягти на найближчий карниз. Але вона лежала непритомна, а під руками не було води. Жебрачка порадила відтягти Сару подалі від урвища на вітер. У цей час до них підбігла кучерява обідрана дівчинка з чорними виразистими очима. «Ой, мама, ти мене покинула, я тебе скрізь шукаю!» – кинулась вона до жебрачки, скоса поглядаючи на ривку. Та коли погляд дівчинки впав на сару, що лежала нерухомо, очі її заіскрилися сльозою, і вона, припавши до матері, зашепотіла. «Ой, мамулю, це вона її задушила, ця відьма! Ой, як жаль!» Тікаємо, а що буде нам, битимуть? Моє золоте ябко обняла дівчинку мати. Вона не зовсім гешторбен, вона тільки знепритомніла. Побіжи, естерко, принеси нам скриниці води, там під каменем, і коряк. Дівчина швиденько побігла вниз, а стара заходилася знову терти руки й ноги нещасній сарі. А втім, до замлілої, видно, поверталося життя. Обличчя синьо-червоного ставало блідіше і блідіше, груди починали помітніше здійматися. От покарав мене Бог, що допустив найнятися в гершка, скаржилася, зламаючи в розпачі руки ривка. І надало ж мені, бодай, я не діздалась мати, за мізерні копійки найнятися до такого господа. Пильнуй, каже, за дівкою, та й годі, добре пильнуй. «Не гойка ж я якась остання, щоб у мене серця зовсім не було, і зла я на неї, і жаль мені, дівчини, тиха вона, сумирна, води не мутить, а її, мов, ту вовчицю на ланцюг та в мішок або під перини, коли б одразу, а то, ой, що ви, золота моя, скрикнула жебрачка, сплеснувши руками, за що ж таке її катування, хто вона буде господареві? Дочка рідна, ось хто». Вгавала роздратована ривка. «А за що він її мучить? то і не знаю. Силу є заміж за нелюба. А від того, кого вона любить, далеко везе. Тільки видно, любить вона такого, що хазяїн мій убив би її зразу, та когось боїться. При мені кричав їй, задушив би тебе як гадюку, коли б не був зв'язаний з словом». «Ой, мамеле, тетеле, таке верзе на рідну доню! Кричати?» Та він бив її батогом і віжками душив. Як вона ще й досі не здохла, я й сама не знаю. Присягаюся торою. Як задумав мій хазяїн уночі тікати з лисянки, то сару зв'язав і вкинув у лантух. А на лантух поклав ще дві перини і погнав степом коней, бездоріжжям, щоб збити погоню. Коли ми од'їхали миль за три, тільки тоді він скинув саре перини і витяг її на вітер. Така була бліда, як сорочка, а на синіх губах темніла запечена кров, насилу ми одволали. Далі він побоявся класти перини на сару і держав її тільки в лантусі із зв'язаними руками і ногами. А на четвертий день дозволив розв'язати їй руки і іноді сидіти. А ноги ж розв'язала їй оце тільки зараз. І ривка на доказ своїх слів відкрила опухлі сарені ноги. Жебрачка вжахнулася і завела жалібним голосом. «Ой-вей-вей, сиріточка, нікому заступитися. Ох, я безпритульна, годуйся Божою рукою, а щасливіша за нею пишну. І хороша, і красуня, антик, а як долі немає, то й плач цілий вік. Не дивно, що вона шукала собі смерті». «Це уже вдруге», – пояснила Ривка. Перший раз вона хотіла була кинутись під лотоки, втопитись, так її вдержали. Ой, і катував же він її, вей мір, я боюсь йому й сказати тепер, замордує. «Навіщо ж виказувати нещасно?» – проговорила з ворушеним голосом жебрачка, немов благаючи співчуття в Ривки. Та Ривка й не думала про співчуття, бо гнів Гершка повернувся б у першу чергу проти неї самої. У цей час повернулася дівчинка з корячком свіжої води. Від кількох ковтків її Сара відразу опритомніла. Вона розплющила свої великі очі і обвела всіх безтямним поглядом, а потім, пригадавши все, нараз затремтіла.